Навіть для тебе я поїхав до Іспанії через Україну, Пабло, вже не той, котрого ти щойно бачив. Аже не випив кави з маленької позолоченої чашечки, на деньці якої значились ледь помітний для ока, музейний знак Лувру, поправив довгу строкату краватку, довго стояв перед картинами художниці з України. Ну, мадам Катерино, тепер ідемо на Париж, оцього Мефістофеля, оцього столокого Пабло, який володіє старе баченням світу. Цього геніального шкородера, який може крізь зовнішністю людей і предметів прориватись до їхньої суті. Цього незалежного іспанця, який на запитання фашиста, котрий побачив його герніку, що ви зробили, ви ж порушили гармонію світу, відповів, цю гармонію порушили ви, а не я. Так от цього Пабло ми вже завоювали. Задихався від дзвінків телефон. Хтось напосядисто стукав у двері. От тобі з натури малювала Катерина Білокур. Хитрю, ж, ти, Катерину. Хотів би хоч раз побачити таку первородну гармонію натури, але бонь існує вона лише в твоїй уяві. Пежен повільно затягнув ширму, ніжно провів по ній рукою і сказав. Заходьте, кому там нетерпеливиця? Розділ 15 Через чотири роки молоденький лікар Дмитро Шпита в Яготинській лікарні обстежив хвору яку на підводі провезли з Богданівки. З-під ковдра виглядала землиста правиця з тонкими, красивими жіночими пальцями, на яких залишились цяточки зеленої та червоної малярської фарби. Три пальці були згорнуті в пучку, наче й досі тримали невидимого пензля, і він жахнув. Катерина Білокор не інакше вона, він набожно вислухав її серце, довго тримав. Жіночу провицю в своїй руці і, затуливши власне обличчя полою халата, вибіг в операційну. Це бачив лише Петро Сіроштан, який приніс чотири цеглини під вікно, виліз на них і зазирав до операційної кімнати. Дмитро плакав, а перед його очима пропливали і пропливали квіти, намальовані цією жінкою. Потім він бив кулаком по операційному столі і без повторював. «Вперше від мене залежить життя генія» а я нічим не можу зарадити. Вже нічим. А вночі, перед смертю, Татарина Білокур відчула, що вона іще жива. Свідомість їй прояснилася і запрацювала легко, без принуки, як у хвилині творчості. Налегенько повуршила трьома пальцями правиці, щоб цупкіше стиснути свій невидимий пензель. Я нічого не беру з собою. Ні, таке беру. Своїх? Ненароджених дітей, прости мені за це, світе, Україну і Богданівку. Вагаю вас, простіть. Я мусила відмовити собі в цій найпрекраснішій розкоші. В мене іншого виходу не було. Все, що залишається після мене, я заповідаю чужим дітям. Я жила, як уміла жити моя душа. Може тому так болить мені тіло, що воно весь час існувало заради душі. Може оце і попстилось мені, і так каторшно болить зараз. Вже набагато лишилося. Від відболиш, я вже все пережила, через усе перейшла. Кілька разів народжувалася, я кілька разів помирала, і не нарікаю на свою долю, бо вона моя, хай світе собі в лісі, під пирятину та рідкісна конвалія, на світіння якої я ходила дивитися. Хай не переводиться доброта і віра в те, що таки повернуться Івани до моєї марієчки добродійки Поки є такі Марії, у цьому світі житимуть люди. І ти, сльозочо раївний, що поїла мене 61 літочко, не берися мулом, не пересихай і не зраджуй своєму джерелу, Бо без тебе моя Богданівка буде інакшою. Заклинаю тебе, не пересихай. І ви, квіти, яких я не встигла змалювати, Просіть мені. Ви ж знаєте, що я не була ледащицею. Просто дуже довго мені треба було Здобувати право, щоб вас малювати. Такий загонистий час мені випав. Мені і моєму народичкові. Такий час... Що нам було ніколи. Ми утверджували себе заново на цій землі, Сапою, косою, пензлем, і покидаю вас, квіти, назавжди. Простіть мені цю навічну зраду. Ви принесли мені стільки радощів, що я бладна іще раз усе пережити, перестраждати, щоб тільки малювати вас, гай-гай, уже нічого не повториш. Я покидаю тебе, сіте. І покидаючи, прошу, не спошли ясність на розум Оксена Хай і він зрозуміє тебе хоч на старість. Хіба ж він цього...